راقت نفسي بين و يمن فؤادي حين مر قدت يا رب يا ليله خذ بقد من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و اوصل على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين في самом початку ديжем свой глас против بيان المسلمانا централ африканской республики страны крышских террористов koji sigurno zadojeni mržnjom kroz njihovo vjerovanje naspra muslimana potegli za kao što se može vidjeti na vijestima za ubijanjem nedužih muslimana devastiranjem Allahovih kuća džamija pokazivanjem po ne znam koji put da počnemo da sumljamo u veliko da hršćanstvo nije vjera mira. Da ono kad stoji u Bibliji tamo da treba propagirati mir, da je to samo mrtvo slovo, da praksi se skroz drugačije to i tumači. Molajući Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane koji su ugnjetavanje ovih dana, prognani, većina njih prema čadu i Kamerunu. Molim Allah da im onakša da sačuva njihove živote, da se s onima koji su ubijeni. Teško je govoriti iz ovog aspekta kad je to daleko i čovjek ne može da da reaguje na adekvatan način da, da pomogne tamo, da se pošalje i da se na bilo koji način e, i pomogne toj braći muslimanima da ih im sam prigrli kao muhađire da im izađe u ispomoć međutim kao što je kod nas 90. godinama kad je desilo čudo, kao što mnogi kažu, kaže desilo se čudo, pa je bošnjački muslimanski narod opstao tokom rata. To čudo, ja garantujem se, može samo protumačiti jednima, to je da je neko dovio za nas. Da nas umet nije zaboravio. I da dovoljom iskrenih vjernika Allah subhanahu wa ta'ala sačuvu muslimane na prostorima Bosne i Hercegovine. Tako i mi ne trebamo da i ne smijemo da zaboravimo braća muslimane u Strednjoj Afričkoj Republici i na svakom drugom mjestu gdje se muslimani ugnjetavaju i ne treba da nas bude ni stid ni Da dignemo svoj glas, da progovorimo o tome i smatrajući da je krv brata muslimana, svetija od Keabe, shodno tome krivo je. Ljuti smo na to. Moleći Allah suhana o ta'ala da ih pomogne, jer u ovom trenutku mnogi od nas ne mogu da im izađu u susret, međutim ne smijemo nikako, i to moramo farzom smatrati, da moramo dobiti Jer je to ono što za sada možemo da učinimo za njih vraćamo se malo da i nikako ne zaboravimo naših drugova. Znajući i za probleme koji čujemo da se dešavaju ovdje ili on, čak sta više kod nas. U minulim danima desile su razne promjene i razna događanja koja su probudila kod ljudi razna razmišljanja kod nekoga stra kod nekoga e, dosta upitnika izredlave i tako dalje. Pravi vjernik koji zna za Allaha Subhanahu wa ta'ala mora da bude svjestan sljedeći stvari. Prvo da Allah Subhanahu wa ta'ala sve ovo pomno gleda i da je Allah Subhanahu wa ta'ala mudar u svojim odlukama. I da će uvijek Vaš uvijek dati samo hajir muslimanima. I vjerice. I neka Allah subhanahu wa ta'ala ne neka da olosu čini. kada pogledamo na hadis? O moj robovi, ja sam sebi zulum zabranio. Što znači da je nemoguće da Allah nikada neće nikome zonu učiniti. Šta god da se kome je desilo, to je zbog nepravde jednog prema drugom ili zbog toga što, što smo zaradili svojim rukama, pa Allah subhanahu ta'ala dao ovakvu ilinakvu situaciju. Minula situacija, za nas je pouka, za nas je ders muslimana, da moramo biti što bolji vjernici, da držanjem Allah, kroz Allahove ajete, kroz Allahove imperative, držanje Allahove vjere, znajemo da ne možemo nikako biti na gubitku. Šta god da se desi. Jer vjernik koji je pravi vjernik i skupina i društvo koji se drži Allahove vjere, ne može biti na gubitku. I svako negativno stanje koje se pojavi u jednom narodu, jeste zbog grijeha koji on čini. I onda se čudom čudit kaže, ne ide nam ekonomija, narod nezapošljen, omladina umjesto da radi pokućama, završili škole, a niko se ne zapita ta ista omladina koja nije zapošljena. Kad je došla u Allahov kuću da padne Allahov na sještu? Prošli Ramazan koji je bio i tekako topal, u toplim ljetnim danima, koliko je naše omladine postilo taj mjesec Ramazana? Pokazala svoju pokornost prema Allahovu. A da ne kažemo koliko je ni onda u tim noćima Ramazanski umjesto da provede u džami i na teravi, Koliko ih je grešilo po diskotekama, išlo tamo ili ovom pokafanom. I posegno za alkoholom i drugim grijesima. Tako da dakle, nas ni jedna situacija ne treba iznaditi, a šta je izlaz? Mu'min mora da zna da je siromašan osim sa Allahom. O ljudi, vi ste nemoćni Vi ste slabi osim sa Allahu. Wallahu hu al-ghaniyyu al-hamid. Allah je Bogat. Allah je taj koji ima moć, vlast. I on je taj koji je hvalen. Nemu se vraćati. Od njega tražite. Kad Allah rekao Allah je taj koji ima riznice onoga što vam treba. Allah je taj koji vam može promijeniti stanje u kakvom ste na bolji. I on je taj koji je hvaljen, pa se njemu zahvaljujte na svakom stanju, pa će vam pobolj, poboljšati vaše stanje. Došli smo u vrijeme kad se ljudi, većinom oslane ljudi kaže imam nekoga ovdje imam ovoga onda na ovom položaju taj ne brini se a ja što sred kaže imam Insana tu i to ljudi su zaboravili ko je taj koji dozvoljava da se promijeni jedno stanje u drugo ljudi često ili možda nikako ne razmišljaju o la havla wala kuvvete illa billah ala havla wala kuvvete illa billah nosi sa sobom velike drsove i velike pouke. I onog trenutka kada mu'mini ostave ovodne alučke štele i kada se okrenu ka svome gospodaru znajući da je on taj koji može da im sve sredi, da on taj koji može da im dadne lijep život na ovome svijetu i da trebaju da se njemu obrate, a ne ljudima, e tada će se popravi stanje. Samo tim odnosom tom promjenom stanja iz toga da vjeruješ da će ljudi nešto promijeniti ljudi nikada neće ništa promijeniti Allah je taj koji mijenja stanja kada se mi popravimo kada se mi promijenimo u svojim dušama i onda je tema za sebe kako promijeniti pojedinca kako promijeniti mahalu kako promijeniti društvo Nikako državnim udarima, nikako rušenjem ono što već imamo, nego samo popravljanjem onoga što ima. I to je principi slava. Poslan sam da upotpunim lijepe čudi, ne da isrušim, pa da iznova gradim. Ono što ima od hajera, sačuvaj ga. Ono što ima od unjaluka, sačuvaj ono što imaš od države sačuvaj nemoj rušiti što, ima, što imaš od instituciji, sačuvaj, gradije ispravljaj institucija naređivanja i odračanja naređivanja dobro a odračan zla u svakoj situaciji treba da musliman kada osjeti, primijeti uvidi situaciju koja je loša u društvu, u mahali u kući Kod samoga sebe treba da se prekontroliše vjerski. I nema nama izlaza. Pa prihvati onaj koji joće da prihvati, a odbi onaj koji joće da odbije. Osim sa povratkom Allahu Suhanahu Ta'ala. Osim sa iskrenom tobom Allahu Suhanahu Ta'ala. Osim sa iskrenom domom ka Allahu Suhanahu Ta'ala. To su svatili Allahu i poslanici. I onda imamo niz primjera u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje stanje poslanika i njihov odnos prema tim stanima. Mi danas imamo problema u državi. E može niko reći da ih nema. I imamo razne ruke i ubačene, i one koji su koji žele da razoruše i društvo i državu iznutra izvana. I omladina naša, ne baš sva, ali eto jedan dio njih, ne može nikako da razumije da poruke iz susjeda koji su nas dojuče ubijali i javnog mijenja u Evropskoj uniji dalje, da podržavaju bosanski narod u njihovoj adaptaciji za ulazak u Evropsku uniju tako što ruše svoj narod i svoju državu i ono što imaju od infrastruktura i od... od, od, od, od od onoga od tih dobara koji smo sačuvali životima naših očeva i naše braće, da nas podržavaju u rušenju onoga što imamo, ne mogu da svate da im time žele zlo. I da ako su nam željeli dobro, trebali su na to pokažu u minulom ratu 90. godina, kada nam gotov niko nije pritekao u pomoć osim braće muslimana i to treba da nam bude pouka ali većina momaka koji stada bili veoma mladi mnogi od njih čak i nerođeni ili samo bebe koji nisu osjetili gorčinu rata sada ne mogu da pročitaju jer ne znaju istoriju ne mogu da pročitaju budućnost pa da vide da im ti koji sada drže transparente izvana i govore to Bosno, to omladino to sinovi Bosne rušite da oniti drugim riječima hoće da kažu kada prokrivno je transparente sruši svoju državu, sruši ono što imaš od islamijeta, pa danas parlament i zgrada sigurnosti i dalje, a sutra možda i džamija. I nama je povuka Egipat i poruka o vi koji razuma imate. Nuha, ali i salatu o salam, kada je osjetio negativne promjene kod svog naroda i kada nisu tijeli da prihvate ono što to im je on govorio i od vjere nadla, nalagao kada je vidio da je kraj, obratio se Allah. Ejub kada je bio bolestan i kada, je, kada su ga ljudi napustili, kome se obratio? Nije se obratio i pravda o ljudima, o ljudi dođite mi, men nije ništa, ili ovako ili obratio se svome gospodaru. Pa i Unus zavapi kaže La ilaha ila ente subhanak inni kuntu min avvalinina Pa i naš posanik sallallahu alaihi vasallama u svakoj situaciji kada god bi osjetio da može doći do problema da može doći do napada da može doći do uništenja muslimana obratio se svome gospodaru i nikada nije oklijevao sallallahu aleyhi wa sallame da podigne Allahu ruke i da ga zamoli da mu Allahu lakše pa u svakom kuranskom ajetu je god nađete da su Allahu i poslanici domili Allahu nakon toga dolazi kuranski ajet i mi smo mu se odmah odazvati Mi smo mu se odbogazali. Allah subhanahu wa ta'ala čeka vjernika da se njemu vrate. I u svakoj situaciji pozitivnoj i negativnoj vjernici izlače pouke. I trezvene glave razmišlje. I svaka situacija, bila ona pozitivna i negativna, vjernika vraća Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je pozitivno vrati ga zahvali kada je negativna, vrati ga samokontroli i vrati ga ispitivanju sebe, svoga društva i onoga što nam fali od islamijeta, onoga što nam fali od Allah i vjeri. U tome je problem, vjerujte mi. Tada će procvati ekonomija, tada će procvati natalitet, tada će procvat sve živo. Tek onda kada se vratimo Allahu i vjeri onako kako Allah je zadobola. Pala kaže prenoseći dijalog između Huda i njegovog naroda. Kaže vratite se Allahu. Povećat će vam snagu nad vašom snagom. Daćemo vam još veću snagu. Pa ćemo dati obilne kiše pa plodove I da vam djecu i ime etak kada, kada se vratite Allahos Hvala. Nije kada, kada riješite unutrašnje vanjske poslove ili ekonomske smjernice. I kada budete više uvozili ili izvozili nego uvozili i obrnili. Sve su to ekonomski proračuni od koji islam ne bježi. Ali su to sve sebebi. To su sve uzročnici da bude nešto bolje ili gore. Međutim, glavni faktor stu opstanka jednoga naroda, uživanje jednoga naroda, slobode i sigurnost jednoga naroda leži upravo u islamu. I to smo mi osjetili i onaj najudeljeniji od Allaha se vratio Allahu onda kada je bilo najžešće. I ko, nije, ko je znao šta zikrio je i kako je znao klanjuje I kako je umio i mogao ishodnom mogućnostima i postio je, Pa je Allah dao izlaz. Pa smo dan danas živi. Pa se i dan danas komentariše ono što je prošlo da se učinilo čudo. I nije se čudom čudit kada znaš da je Allah sve moguć. I da Allah sve može. I da Allah kada kaže kun budi ono biva i niko ne može promijeniti to stanje kao što je došlo u sam hadisu gdje kaže i kada bi se sav narod sav umet sastao da ti kako zlo učini ne mogu učinti osim ono što ti Allah predisu. u ovom muslimani moraju biti uvijedženi kaže propao državni udar propao jer je neko digao ruke propao zato što još ima hajra Ono narod ali velika poruka i pouka za nas muslimana i veliki ders za budućnost. Jer Allah neće napustiti vernik. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dovol nam je Allahov divan, i on zaštitnik. Sobila reči Ibrahim alejselatu vesselam. je bio baš noma. يلا برميناو zákon od Džamči pa učinio vatru hladnom i spasomos Naučili svi ljudi ispaljen međutim Allah želi nešto drugo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hasbunallahu wa ni'mal vekil kada ljudi su se okupili stranke plemena svi su se ujedinili da unište muslimane i islam u Medini šta je rekao rekao hasbuna allahu a ni'me lukil hasbuna allahu a ni'me lukil kada je faraon satjerao Musa sa benu israeličanima do mora, nema izlaza šta je, šta je Musa rekao Imam معي ربي سيهدي samo mi moj gospodar tauhid priznavanje jedoca Allahu i istinski oslonac na Allaha u svakoj situaciji u svakom momentu. to se ogleda i u lakoći i u teškoći jer onaj koji je u lakoći oslanja se na Allaha i stalnoj brizi za Allahu vjer Allah će mu u poboći u najtežim trenucima Pa će mu dati hrabrost i smjelost i ekina imana da izgovori ove riječ i da bude ubjeđen u njih i kad kaže hasbuna Allahu ni amelu Allah će mu te sve i bit će uz njima zaboraviti trenutke kada Allah pita svoje robove imali neko da mu šta treba pa da mu dadne. Imamo neko da traži oprosta pa da mu oprosti. I izdvojimo dio svoje noći. Pa makar to bi bilo kratko vrijeme. Ali sjetimo se svojih potreba i potreba braće muslimana širom svijeta. Jer kad ti se sjetiš brata muslimana u srednjoj Afričkoj Americi gdje se tamo ubija I Allah će se tebe sjetiti. A i meleci koji aminaju govore amin i tebi isto. Pa kad ti budeš mislio na druge muslimane i osjećao sebe dio umeta muhameda sallallahu alaihi wa sallam tad će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći pa kao što jedan čovjek može iskriviti stanje jednog naroda. I biti uzrokom da Allah ne da ne bričiti. Također može jedan insan biti uzrokom da Allah, Suhanahu wa ta'ala, sačuva državu i narodu. Molim Allah da nas pomogne i da nam dadne zdravu svijest i zdrav razum u svakom problemu koji najlazi. Molim Allah, Suhanahu wa ta'ala, da nas učini pravim vjernicima, da nam dadne jekina i imana, da nikada na njega ne zaboravimo. Molim Allah, Suhanahu wa ta'ala, da se samo na njega istinski oslanjamo Moli malah da popravi stanje kod nas u Bosni i Hercegovini da nas sačuva dini i i da nas sačuva spletki licemjera i nevjernika i da sačuva muslimane i na našim prostorima i na svakome drugom mjestu gdje se muslimani ugnjetavaju Rekom ovo i molim malah da oprosti meni vama سبحانك الله من حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الله وجزاء